Розділ п'ятнадцятий. Привіт, мамо. Так. Тут справді святкують Геловін. Я прогулялася містом, декорації просто неймовірні. Я побачила безліч маленьких примар та відюм із кошиками для цукерок і батьків цих монстриків, що з факелами йшли десь позаду. Деякі з них також обиралися в костюми. Тутешні люди, здається, справді люблять це свято. За винятком сусідів із моєї вулиці. Вони вимикають світло у вітальних і ховаються в дальних кімнатах, аби тільки діти не стукали у двері. У кожному вікні ряд пластикові гарбузи та приводи. а людям, здається, дійсно подобається переодягатися. І при цьому ніхто нікому не заважає. Але в нашому домі не було діточок із кошиками. В нашому районі люди навряд чи стукатимуть одне одному у двері. Максимум – це зв'язатися із сусідським водієм, щоб той звільнив приїзд. До того ж, їм довелося би прийти повзохоронця, котрий сам по собі досить страшний дядько. А потім йдеть день подяки. Люди ледве встигають Трегали прибрати примар та гарбузи, як уже всюди розвісили банери з індичками. Я так і не зрозуміла, у чому сенс дня подяки. Здається, у тому, щоб їсти. Тут більшість свят ґрунтується на застильях. У мене все добре. Пробач, що я не телефонувала. Передвай, дідусеві та татові, що я їх люблю. Я сумую за тобою. Лу, цілую. Містер Гопнік у Манері, властивий нещодавно розведеним чоловікам, дуже трепетно ставився до сімейних урочистостей, спекулюючи на тому, що колишна місіс Гопнік вирушила до вермонта зі своєю сестрою, він заявив, що хоче відсвяткувати День подяки вдома з найближчими членами сім'ї. Перспективи цієї щасливої події, разом із тим, що він і досі працював по 18 годин на день, було достатньо, щоб загнати Агнес у затяжну депресію. Сен написав мені повідомлення, коли приземлився в Англії. Насправді, після його повернення минула ціла доба. Сказав, що він втомився. І це набагато складніше, ніж він думав. Я відповіла лише одним словом «так» бо відверто кажучи також стомилася. Рано вранці я пішла на пробіжку з Агнес Джорджем. Коли я не бігала, то прокидалася у крихітній кімнаті під шум великого міста і одразу ж пригадувала цю картину, як сам стояв на порозі ванної з тестом у руках. Тоді я лежала і крутилась, намагаючи відшукати зручне положення і врешті-решт вставала в жахливому настрої. Це означало, що день не вдався з самого початку. А коли з самого ранку мені треба було вдягати кросі то я прокидалася готовою рухатись, споглядати життя інших людей, забувши про власні проблеми. Холодне повітря наповнювало мої груди, м'язи боліли, а швидке дихання приглушувало думки в голові. Я почувалася сильною та готовою до будь-яких сюрпризів, що приготував мені цей день. А цей тиждень видався особливо складним – Дочку Геррі виключили з коледжу, тому кожного разу, коли Агнес виходила з автомобіля, розчарований батько ремсував із приводу невдячних дармоїдів, які не цінували жертви, на котрі йшли їхні батьки. Іларія ж мовчки ненавиділа Агнес за те, що та постійно замовляла якісь вишукані страви, але потім вирішувала їх не їсти чи просто зачинялася у своїй гардеробні, що в економки не було можливості виконати свою роботу. Вона хоче, щоб я складала її речі в коридорі? Вона хоче, щоб її путанське вбрання бачили всі на світі? Що вона там ховає у тій гардеробній? Майкл, не мов пурхав по квартирі, змучений і втомлений. І навіть Натан утратив свою витримку, накинувшись на бідолашну японку, коли та припустила, що неочікуваний сюрприз відкотав його черевику, був результатом його негативної енергії. «Я їй покажу негативну енергію», – бурчав він, викидаючи свої кросівки у смітник. Місіс Девід двічі на тиждень стукала в наші двері, аби поскаржити щодо фортепіано, а Агнес, щоб помститися жінці, гучно вмикала з запис п'єси під назвою «Чортова драбина» та йшла у своїх справах. «Лігетті», – приснула вона, поправляючи макіяж у маленькому дзеркальці пудрениці та наспівуючи настирливу мелодію. «Я потики написала Іларії, щоб та вимкнула запис, тільки-но ми вийдемо з квартири». Температура впала, тротуари стали ще більш людними, а до вітрин магазинів почали закрадатись блискучі різдвяні реклами. Я забронювала квитки додому, хоч і знала, що мене вже там ніхто не чекає. Я зателефонувала сестрі, сподіваючись, що вона не стане ставити надто багато запитань. Мої турботи були марними. Вона була, як завжди, балакучою, розповідала про шкільні проекти Тома, його нових друзів та футбольну майстерність. Я запитала про її хлопі. І вона вмить замовкла. «Може, ти хочеш щось мені розповісти? Мама скоро геть з божеволії. «Ти ще не передумала приїздити на Різдво?» «Ні». «Тоді я можу вас познайомити, якщо ти зможеш протриматись хоча б кілька годин без своїх дурнуватих жартів». «Ти вже познайомила його з Томом?» «У ці вихідні», – невпевнено вимовила вона. «Я їх поки не знайомила». «А що, як нічого не вийде? Я маю на увазі, Едді любить дітей, але що, як...» «Едді?» – вона зітхнула. «Так, Едді! Едді! Едді та Тріна! Едді та Тріна сидять на дереві, цілуються!» «Ти просто дитя!» Вперше за цілий тиждень я засміялася. «Усе буде гаразд», – запевнила я. А вже після того ти зможеш познайомити його з мамою і з татем. Тоді вона почне мордувати тебе запитаннями про заміжжя, і я нарешті зможу відпочити. Ти вже говориш як американка. До того ж, навряд чи це колись станеться. Ти знаєш, як вона боїться, що ти після Америки станеш геть іншою. Вона думає, що ти не захочеш сідати в татків мінівен в аеропорту, бо надто звикла до лімузинів. Це правда? Я таки до них звикла? «Серйозно? Що в тебе нового? Ти не казала ані слова про те, що там з тобою відбувається?» «Мені подобається Нью-Йорк», – проспівала я свою мантру. «Багато працюю». «От, дідько, я маю йти, Том прокинувся. Дай мені знати, як прийде знайомство». «Обов'язково. Тільки якщо все не буде жахливо, бо я просто мовчки переїду жити в іншу країну, нікому не скажу куди». Це ж наша родина, ми завжди тебе підтримаємо. Субота видалась особливо холодною та вітряною. Я й не думала, що в Нью-Йорку можуть бути такі сильні бурі. У цьому лабіринті хмарочосів здавалося, що вітер тільки полірує свої боки об стіни будинків і стає сильнішим, гострішим, крижаним. У мене часто виникало відчуття, немов я йду посеред якоїсь садиської аеродинамічної труби. Я опустила голову і під кутом 45 градусів, рушила вперед, раз у раз хапаючись руками за пожежні гідранти чи ліхтарні стовпи. Ледве дібравшись до вінтажного магазину, я випила каву і купила собі пальто з принтом зебри, виторгувавши його лишень за 12 доларів. Я не знала, що робити далі. Мені не хотілось повертатись до моєї тихої маленької кімнатки, та Іларія, яка бурмочить собі щось під носа, вештуючись коридором, котрий досі нагадував мені про Сема. До того ж, вдома мені довелося б стримуватися, аби не перевіряти електронну пошту кожні 15 хвилин. Я повернулась затемна, замерзла та стомлена. Нью-Йорк примушував рухатися в шаленому ритмі, а якщо сидітимеш вдома, то ти не вдаха. Я сиділа і дивилась телевізор у своїй кімнаті, думаючи про те, щоб написати самові листа, але я й досі сердилася і до того ж не знала, що саме сказати, аби покращити ситуацію. Я взяла роман Джона Аптайка з бібліотеки містера Гопніка, але в ньому виявилось забагато описів складних, сучасних відносин, і головні герої здалися мені надто нещасливими і сумними, тому врешті-решт я вимкнула світло і заснула. Наступного ранку, спустившись до вестибюля, я побачила Міну. Цього разу без дітей, але з нею був Ашок. Я трохи сторопіла, побачивши його у цивільному одязі. Він шукав щось під своїм столом. Я раптом зрозуміла, настільки багатіям простіше з нами працювати, коли ми не вдягнені як окремі особистості. «Привіт, міс Луїзо!» – мов він. Забув свою шапку, довелося йти сюди перед бібліотекою. «Тієї, котру вони хочуть закрити?» «Егешбо!» – мовишок. «Хочете піти з нами?» «Допоможи нам врятувати нашу бібліотеку, Луїзо!» Міна поплескала мене рукою в рукавиці по спині. «Нам потрібна допомога!» Я збиралася сходити до кав'ярні, але в мене не було інших планів на цю довгу неділю, що чекала на мене. Тому я, не вагаючись, погодилась. Вони вручили мені плакат з написом «Бібліотека – це більше, ніж книги» та переконалася, що в мене є рукавички й шапка». «Дві години можна протриматись, а от на третій уже замерзнеш», – зауважила Міна, коли ми вийшли на вулицю. «Мій батько назвав би таку жінку напористою. Чуттєва, спишною шевелюрою, сексуальна мешканка Нью-Йорка, котра має дотепну відповідь на кожне слово її чоловіка, любить підколювати його щодо зачіски, вміння виховувати дітей та моторності у ліжку». У неї був гучний грибкий сміх та норовливий характер. Він просто обожнював її. Вони називали одне одного крихітко, так часто, що мені іноді здавалося, що вони позабували імена одне одного. Ми сіли на метро до Вашингтон Гайц. Вони розповіли мені, що Ошок спочатку сприймав цю роботу як тимчасовий захід, коли міна вперше завагітніла. Він обіцяв, що коли діти трохи підростуть, він підчукає собі щось із офісним графіком. Що щоб у нього було більше часу на сім'ю. Але тут така медична страховка, складно від такого відмовитись. Вони познайомилися в коледжі. Мені було соромно зізнати, що я думала, ніби в них шлюб за домовленістю. Коли я сказала про це, Міна розраготалася. Дівчинко моя, думаєш, мої батьки не обрали б мені нікого кращого за це?» Ашок. «Минулої ночі ти так не казала, крихітко». «Міна» бо я була надто засереджена на телевізорі. Коли ми сміючись вийшли на 163-й вулиці, я раптом побачила геть інший Нью-Йорк. Тутешні будівлі виглядали зношеними, на стінах висіли старі пожежні драбини. Уздовж вулиць рядами стояли генделики, лавки зі смаженими курчатами та салонні краси з облізлими і висвілими фотографіями старомодних зачісок. Тихолаючись повз нас пройшов чоловік, який штовхав перед собою візок, повний пластикових мішків. За рогом пленталася купка дітей, присвистуючись, а узбіччя було забруднене сміттям або шкалюжами блювоти. Тут не було ніякого лиску нижнього мангетина, ніякого натхнення, що витає у нью-йоркському повітрі Тут пахло лише смаженою їжею та розчаруванням Міна Яшок, здавалося, не помічали всього цього Вони просто йшли поруч, схиливши голови одне до одного Та часу-часу перевіряючи телефон, щоб переконатися, що в матері Міни все гаразд із дітьми Міна обернулася пересвідчитись, що я йду позаду, і всміхнулась. Я озирнулася, упевнилася, що гаманець на місці поспішила за ними. Ми почули протест, а потім вже побачили, вібрація в повітрі повільно переросла у виразний спів. Ми повернулися за ріг і побачили півтори сотні людей, що стояли біля будівлі з червоної цегли. Вони махали плакатами і скандували. Їхні голоси були спрямовані на невеличку знімальну групу. Коли ми підійшли, Міна підняла свій плакат догори. Освіта для всіх, закричала вона, не забирайте бібліотеку в наших дітей. Ми увійшли в натовп, і він умить проковтнув нас. Я знала, що Нью-Йорк різноманітний, але тут я по-справжньому усвідомила, яким різним може бути народ, його колір шкіри, його стиль в одязі. Тут люди були геть іншими – літні жінки у плетених шапках, хіпстери з немовлятами, прив'язаними до їхніх спин, молоді темношкірі чоловіки з акуратно заплетеним волоссям і старі індійки в сарі. Люди тут були живі, об'єднані спільною метою, натхненні. Я стала скандувати з ними. Осяєна усмішка міни, і те, як вона обіймала своїх друзів-протестантів, надали мені енергії. Вони сказали, що це покажуть у вечірніх новинах. До мене повернулася літня жінка, сяючи від радощів. Це єдине, на що звертає увагу міська рада. Усім їм хочеться потрапити до новин. Я всміхнулася. Щороку одне й те саме – «Чи не так? Щороку нам доводиться боротися все більше і більше, аби втримати нашу спільноту. Щороку ми все міцніше тримаємось за те, що нам належить. Я, пробачте, я не тутешня, я прийшла з друзями. Але ж ти прийшла, щоб нам допомогти. Це найважливіше». Вона поклала руку мені на плече. «Ти знаєш, що мій онук викладає в цьому місці. Вони платять йому, щоб він навчав дітлахів користуватися комп'ютерами. Справді платять. Він і дорослих навчає, допомагає їм влаштуватись на роботу». Вона поплескала руками в рукавичках, намагаючись зігрітися. Якщо міська рада вирішить її зачинити, то усім цим людям буде нікуди податись. А можна не сумніватися, що та ж сама рада першою нарікатиме на те, що молодь вештається без діла. Ти сама знаєш. Жінка багатозначно всміхнулася, не мов я повинна була це знати. Стоячи переді мною, Міна знов підняла свій плакат. Ашок, який протестував поруч із нею, нахилився, щоб привітатися з маленьким сином їхнього друга і підняв його над головами, щоб той краще бачив. Без костюму швейцара він виглядав геть інакше. Увесь час до цього моменту я бачила його лише через призму його уніформи. Я геть не цікавилась його життям поза стійкою реєстрації, його родиною і навіть тим, як далеко від роботи він живе. Я Поглянула юрбу, котра трохи затихла, тільки незнімальна група поїхала. І мені стало соромно від того, як насправді мало я знаю про Нью-Йорк. Цей район – така ж частина міста, як і глясові вежі в центрі. Ми скандували ще приблизно годину. Проїжджаючи повз нас, легковики та вантажівки сигналили на знак підтримки. Із будівлі вийшло двоє бібліотекарів із тацями гарячого чаю. Я не стала брати напій. Я помітила розірвані шви на пальті літньої леді, пошарпений за одяг, що оточував мене звідусіль. Індійка з сином ходили вздовж дороги з величезними тацями гарячої пакори. Ми вдячно накинулись на їжу. «Ви робите благородне діло», – мовила вона. «Спасибі вам!» «Моя пакора начинена горохом і картоплею, дуже гостра, але неймовірно смачна. Благослови господь, вони виносять нам поїсти кожного тижня», – мовила літня леді, струшуючи масні крихти зі свого шарфа. Повз нас проїхала патрульна машина, і з вікна визирав офіцер, байдуже скануючи натовп поглядом. «Допоможіть нам урятувати бібліотеку, сер!» Гукнула до нього міна. Він відвернувся, але його колега всміхнувся. У певний момент ми з міною пішли всередину, щоб скористатись туалетом, і мені випав шанс побачити, за що ми боремось. Це була стара будівля з високими стелями, відкритими трубопроводами і душним повітрям. Стіни були вкриті постерами про освіту, лекції, курси медитації та пропозиції допомогти в написанні резюме. Але там було повно людей. Дитяча зона рабіла молодими сім'ями з дітьми, а в зоні з комп'ютерами сиділи дорослі, обережно друкуючи щось на клавіатурах, ніби ще не знаючи, що вони роблять. У куткутих сиділа купка підлітків. Деякі розмовляли, деякі читали книжки, а деякі слухали музику в навушниках. Я була здивована, побачивши двох охоронців біля столу бібліотекаря. «Так, часом тут небезпечно. Тут вільний вхід, розумієш?» Прошепотіла міна. Часто виникають проблеми з наркотиками, вони завжди завдають прикростей. Спускаючись сходами, ми зустріли якусь літню жінку. На ній була брудна шапка, зношене синє пальто, розірване на плечах нему погони. Я піймала себе на тому, що проведжаю її поглядом, крок за кроком, роздивляючись її пошарпані капці, що ледве тримаються на ногах, і сумку, із котрої стирчав якийсь паперовий пакет. Ми залишились на вулиці ще десь на годинку, дочекали з приїзду ще однієї знімальної групи, котра поставила нам декілька запитань і пообіцяла зробити все можливе, щоб нам допомогти. А потім, о першій годині, натовп почав розходитись. Ми зміною та ошоком повернулись до метро. Вони жваво обговорювали протест і подальшу зустріч наступного тижня. «Що ви робитимете, якщо бібліотеку і справді закриють?» – запитала я, коли ми вже сіли в подяг. «Чесно?» Мовила Міна, вдягаючи бандану. Гадки не маю, але мені здається, що врешті-решт її таки закриють. Є ще одне місце, краще обладнане за три кілометри звідси, куди можна буде водити дітей. Очевидно, що в кожного тут є по машині, і літнім людям також буде в задоволення ходити пішкою у спеку. Вона закотила очі. Але ж ми будемо боротись, чи не так? Ми не можемо просто взяти і втратити улюблене місце нашої громади, а шок рішуче підняв руку, розсікаючи повітря. У нас повинні бути такі місця, де люди можуть просто зустрітись, поговорити і обмінятися ідеями. Такі місця, де про гроші не йдеться, розумієте? Книжки – ось що вчить нас життя. Книжки вчать співпереживати, але ти не можеш купити книжку, якщо в тебе немає грошей навіть на житло. Бібліотека – це життєво важливий ресурс. Якщо вони закриють бібліотеку, Луїзо, вони закриють не лише будівлю, вони закриють надію. У повітрі зависла коротка тиша. «Я люблю тебе, крихітко», – мовила Міна, поцілувала його в губи. «Я також люблю тебе, крихітко». Поки вони закохано дивились одне на одного, я змахнула уявні крихти з пальта, намагаючись не думати про Сема. Ашок і Міна вирушили до квартири її матері, щоб забрати дітей Обійнявши мене на прощання і взявши обіцянку завітати в гості наступного тижня Я ж пішла до кафе, де випила кави та з'їла шматочок пирога Я не могла припинити думати про протест людей, котрих побачила в бібліотеці Та брудні, обшарпані вулиці навколо Я постійно пригадувала розірвані шви на пальті тієї жінки Стареньку, що стояла поруч, а також її онука Я думала про причину і промову Ашока щодо громади. Я пригадала, як моє життя змінилося, коли Вілна наполіг на тому, що знання – це сила, і мені варто відвідати нашу місцеву бібліотеку. Як кожна книга, котру я читаю, кожне рішення, котре приймаю, усе певним чином пов'язано з тим часом. Я подумала про те, як кожна людина у натовпі протестувальників була знайома, чи ще якось пов'язана із кимось іншим, або ж намагалась якось допомогти, купити їжі чи напою, чи просто побалакати про спільну мету. Я й досі відчуваю ту неймовірну енергію, яку вони розділяли». Я подумала про свій новий дім, де у тихій будівлі з тридцятьма мешканцями ніхто ні з ким не говорив, а тільки скаржився на дрібні порушення свого спокою, де ніхто нікому не подобався і навіть не намагався познайомитись хоч трохи ближче. Я сиділа, поки мій періг не охолонув. Повернувшись додому, я зробила дві речі – я написала коротку записку в Місіс Девід, подякувавши їй за чудовий шарф, і сказавши, що її подарунок скрасив мій тиждень, і якщо їй знову знадобиться допомога, то я не заперечую дізнатися більше про догляд за собаками. Я поклала записку до конверта і засунула її під двері. Тоді я постукала до Іларії, намагаючись не зважати на її підозрілий погляд, коли вона відчинила двері. Я була в кав'ярні, де продають ваше улюблене печиво з корицею, і купила трохи. Ось. Я простягнула пакет жінці. Вона з побоюванням подивилась на нього. «Чого ти від мене хочеш?» «Нічого», – відповіла я. «Просто дякую за те, що допомогли з дітьми. До того ж ми разом працюємо і усе таке інше, тож...» Я знайдала плечима. «Це просто печиво!» Я простягнула його ще ближче до неї, щоб у жінки не залишалося вибору, окрім як взяти пакунок. Вона знову поглянула на пакет, а потім на мене. На секунду мені здалося, що вона от от кине його мені в обличчя, тому я помахала рукою, і поспішила геть. Того вечора я взяла ноутбук і знайшла всю інформацію про бібліотеку, новини про скорочення бюджету, загрози закриття, невеликі історії успіху, місцевий підліток завдячую університетської стипендії бібліотеці, а потім виділа найважливіше та зберегла у файлі. О 8.45 мені надійшов лист. У темі було написано «Пробач». Лу «Я хотів тобі написати, але був дуже зайнятий увесь тиждень. Я боявся ще більше усе зіпсувати. Я не вмію писати листи, але тут, мабуть, іншого виходу немає». Пробач, я знаю, що ти не зраджувала. Я повний ідіот, навіть тому, що міг таке подумати. Річ у тому, що це дуже складно – не бути разом і не знати, що відбувається в твоєму житті. Коли ми зустрічаємося, то почуття просто зашкалюють. Ми не можемо просто відпочити разом. Я знаю, що ця подорож до Нью-Йорка дуже важлива для тебе, тому я не стану тобі заважати. Пробач мені, твій сам, цілую». З усіх повідомлень, що він мені надсилав, це було найближчим до справжнього листа. Я декілька хвилин витріщалась у слова, намагаючись зрозуміти, що саме я відчуваю. Нарешті вирішила відповісти. «Я знаю. Я люблю тебе. Сподіваюся, нам вдасться відпочити, коли ми побачимось на Різдво. Лу, цілую». Я відправила листа, а потім відповіла на повідомлення від мами та написала Трині. Я написала їм на автоматі у час, думаючи лише про Сема. Так, мамо, я подивлюся нові фотографії саду на Фейсбуці. Так я знаю, що дочка Бернсів випинає губи на мовкачках на всіх фотографіях. Це має вважатися привабливим. Я перевірила свій банківський рахунок, а потім зайшла на Фейсбук, через певний час усвідомивши, що я переглядаю нескінченні фотографії дочки Бернсів і сміюся з її надути губ. Я також подивилась фотографії маминого саду нових крісел, котрі вона купила у садовому центрі, а потім, звісно ж, зайшла на сторінку Кеті Інгрем. Я вмить про це пошкодувала». У стрічці новин я побачила нову публікацію – сім яскравих фотографій корпоративу фельдшерів, мабуть того самого, на котрий вони направлялись, коли я телефонувала, або ж іще гірше – іншого. На Кеті була темно-рожева шовкова сорочка, дівчина широко всміхалась на всіх фотографіях, або ж сміючись закидала голову назад. Там був і Сем, у своїй старій курці і сірій футболці. Його рука стискала келих із чомусь схожим на лаймовий лікер. Він був на декілька сантиметрів вищий за інших. На кожнісінькій фотографії було видно, що ці люди щасливі разом. Сем, здавалось, почувався абсолютно розслаблено і вдома. І найголовніше, на всіх до єдиних фотографій Кеті Інгрем тиснулись до Сема, або ж дивилась на нього, злегка обіймаючи за плече.